Vrabia, lațul și vânătorul. Odată, o vrabie mică întrebă lațul în care căzuse: spune despre ce e vorba? De ce stai departe de oameni?” „Aici, în acest loc îndepărtat, e mai liniștit pentru mine,” îi răspunse lațul. „Atunci de ce stai întins pe pământ?” îl mai întrebă vrabia. Fiindcă eu unul sunt mândru. Măreția nu i se covine orcui.” Ilumină lațul nedumerirea vrabiei. Atunci, de ce ești atât de palid? Fiindcă îmi petrec multă vreme gândindu-mă. De ce porți o sfoară? Pusnicului îi e de ajuns un astfel de veșmânt, răspunse lațul cu smerenie. Dar pentru ce ai nevoie de acest băț? De el mă sprijin. Atunci, pentru ce ai risipit grâu prejur? Sunt rămășite de la prânzul meu. Dacă un călător sărac trece pe aproape, îi dau de mâncare." Oare se găsește și un altul la fel de nevoiaș ca mine?" îl întrebă vrabia. Dăm -mi și mie." De ce nu? Cu o dragă inimă," îi răspunse lațul. Apropiete. Mai bine să mănânci tu decât alții." Vrabia sări mai aproape și nu ce ceciuguli câteva boabe de grâu, că pe dată lațul o cuprinse de gât. Ah, ticălosule, strigă vrabia, vicleandule, hoțule, mincinosule, cine mai face ca tine? Iar lațul numai a zis că vine un vânător și așe strâns-o și mai tare pe viața ta vrabie. Iar vrabia se gândi câtă dreptate a oamenii când zic. Cine face o treabă cu luarea minte, nu intră în neînrocire, căci și vitejii, când sunt nechipzuiți, ajung să se căiască. Cum aș face să scap? se mai gândea vrabia, iar când vânătorul se apropie, îi zise. Omule, ascultă-mă, se pare că eu îți pot fi de folos, după aceea poți face ce vrei cu mine. Mult se miră vânătorul auzind aceste vorbe. Apoi grăii. Hai, spune. Și vrabia a început. Știi prea bine că de me mă vei mânca, tot n-ai să te saturi. Așa că, dacă poftești, mănâncă-mă. Iar de ții mult să afli un lucru înțelept, atunci lasă-mă să-ți dau un sfat. Primul stând pe mâna ta, un altul așezată la rădăcina acestui copac și ultimul sfat sus, pe crângile lui. Vânătorul își dă un cuvințare și eliberă vrabia din strânsoare. Spune, primul sfat sună așa, cât trăiești să nu-ți pară rău de ceea ce ai făcut. Și vânătorul se gândi în sinea sa, ce fel de sfat mai e și ăsta? Vrabia zbură, se așeză la rădăcina copacului și iarăși vorbi. Al doilea sfat al meu sună așa. Să nu crezi până nu vezi. Spunând asta, vrabia iar zbură, se așeză sus pe o creangă și zise, Omule, eu am în gușă două mărgăritare și fiecare cântărește câte douăzeci de rupii și jumătate. Asta ți-ar fi de ajuns și ție și urmașilor tăi, dar, se vede, nu ți-a fost scris să le ai. Vânătorul începu să verse lacrimi de necaz, părându-i rău că îi dăduse drumul și frângându-și mâinile cu ciudă. Mai târziu îi zise vrabiei, Nu-i nimic, hai spune, care e cel de-al treilea sfat?" Dar ce nevoie mai ai de el? Doar de amândouă cele dinainte tot nu te-ai putut folosi. Parcă eu ți-am spus să nu-ți pară rău de ceea ce ai făcut." Și să nu crezi până n-ai văzut cu ochii. Iar tu ai crezut că eu am mărgăritare în gușă. Nici măcar nu ți-a trecut spre minte că nu cântăresc cu pene cu tot atât cât cântărește un ban de 10 rupii. Zicând asta, vrabia zbură, lăsându-l pe vânător uimit."